Čerzy plaševsky, stylistické formy. Eufemismus. Vyjádření drastického pojmu nebo události způsobem jemnějším. Jde tu především o některé metonymie i elipsy a synekdochy, jejichž užití vyplynulo v prvé řadě se snahy obejít nějaké tabu dané obyčejem, náboženstvím nebo společností. Obšírnější rozpor těchto tabu, podřizování se jim nebo naopak jejich překonávání, je úkolem sociologa. Nejstručněji lze však říci, že film, masové umění par excellence, je vystaven působení různých, někdy protikladných cenzurních systémů, z nichž každý rodí vlastní tabu a vlastní eufemizmy. Každý paragraf Motion Picture Production Code bývalého Hejsova kodexu dává vlastně vzniknout řadě nových stylistických forem. Za a. Nahota Nahé lidské tělo se plátně objevuje zřídka kdy, odtud ohromné množství oklik již užívají tvůrci, zejména v zemích s mentalitou, aby naznačili to, co nelze ukázat. Nejvýraznějším příkladem je tu snad už citovaná scéna ze Štenbergova Modrého anděla, kde tanečnice Lola Lola před očima udíveného kantora vyjde z obrazu nahoru po spirálovitých schodech a když je vidět už jen její lítka, padá k profesorovým nohám nedbale odhozené černé kombiné. Jiný příklad z Vadimova filmu A bůh stvořil ženu, Bridget Bardotová, zamilovaná mladá žena, vítá muže v koupacím plášti oblečeném na holé tělo. Rozepínajíc si plášť a přitahujíc muže k sobě, stojí ke kameře bokem, takže divák vidí jen klopy pláště a nezbývá mu, než aby si představil, že se v této chvíli dívá mužovýma očima, místo aby viděl obraz odrážející se v jeho očích. Za B. Láska. I když 95% Hraných filmů jedná o lásce, obrazy sexuální intimity, kromě polipku, zejména pak scény milostného aktu, jsou z nich celkem vyloučeny. Sám milostný akt jen v jednom případě, v malových milencích, není popsán metonymicky, nýbrž synek dochycky, zachycením dojmu na ženině tváři aniž se narušují meze dobrého vkusu. Většinou dochází k zatnění, jakmile milenci zaujímají horizontálnější polohu. Tato rozšířená elipsa je samozřejmě i eufemismem, ovšem otřelým a banálním. Zajímavější jsou některé metonymie, například scéna s Othén-Lahová Ďábla v těle, kde nadcházející milostná noc je naznačena tím, že kamera v půlkruhu objíždí lůžko a že její pohyb končí nájezdem na plamen v krbu. Zace sexuální úchylky. Narážky na nejrozmanitější druhy sexuálních úchylek jsou rozsety po filmech různých žánrů. Jde zejména o americké filmy, Obehnané zdí rozličných cenzurních zákazů. Jsou to často narážky velmi nesmělé, srozumitelné jen za svěcencům. Sahají často po mimofilmové symbolice a užívají příslušných eufemismů literárních nebo přímo společenských. Protože se tyto úchylky projevují velmi rozmanitě, vyskytují se tu elipsy zřídka neboť přesný obsah vypuštěných partií se těžko naznačuje konvenčním způsobem. Synekdochy by z téhož důvodu byly neučinné a tak převládá metonymie. Typickým příkladem je tu kytice, kterou ve filmu Před potopou přináší homosexuální David jako dar svému kamarádovi. ZADÉ TĚHOTENSTVÍ podle hollywoodské estetiky je jiný stav čímsi neslušným. V mnoha případech se na ní dělají čistě slovní narážky. Jane Wymanová v Neguleskově Johnem Belindovi má v den slehnutí přesně touž postavu jako před otěhotněním. Zace. Porod. Nezbytná epizoda četných hraných filmů která se však až do doby filmů propagujících bezpolestné porody, Le Chanois, případ doktora Laurenta, neukazovala přímo na plátně. Porod se nejčastěji ukazoval akustickou synekdochou, křikem novorozeněté, který slyší otec v přilehlém pokoji. dmitrikův film Dej nám tento den. Vizuální synekdochou je ukázání novorozeněté, kterému už lékař pomohl na svět. Závoj samoty od Roberta Gavaldona. Metonimí je pak ukázání tváře lékaře, který pomáhá rodičce, lékařka z Bergmanova filmu Než se rozední. Za F. Operace Někteří realističtí tvůrci se vyhýbají eufemismu a dávají přednost holé pravdě, posunujíce, hraní, posunujíce hraný film k doslovnosti instrukčních chirurgických filmů. Grémilonová láska ženy. Nejčastěji se však užívá otřelé metonemie. Operace se naznačuje pozorováním chirurkovy tváře, často orosené potem, pohledy na tváře asistentů, na transfúzní přístroje a tak podobně. Za G. Poprava Každý hraný film, jehož obsahem je hrdinova fyzická smrt, je tak či onak nucen operovat eufemizmem, neboť herec neumírá doopravdy, ani když se scéna jeho zdánlivé smrti předvádí na plátně. Jsou však estetické důvody, proč se vůbec vyhýbat zobrazení smrti, zejména popravy, tedy smrti násilné. Vnější forma často ubírá smrti na vznešenosti, jež byla tvůrcovým cílem, někdy dokonce zavání žalostnou karikaturou. Jindy opět podrobný popis smrti vzhledu zabitého hraničí, jak na to správně upozornil Bazen, se sexuální nevázaností. Proto se režiséři tak často uchylují k synekdoše nebo metonymii, i když by trikové a maskérské techniky umožňovaly přímé ukázání popravy. Dobrým příkladem synekdochy je zastřelení skupiny židů v troskách Varšavy v zarzického městě Nepokořeném. Popravu pozoruje ukrytý Rafalsky. Za nízkou zdí je vidět zvednuté prsty od souzenců, kteří si stoupají podel Po popravčí salvie dlaně mizí. Režisér zůstává zásadě, část za celek, věrný, neboť Rafalsky, jenž přišel na místo popravy, má za pozadí jenom nohy ležících těl. Příkladem metonymie je obješení francouzských vlastenců v sonen Sonenbrucích, kde se celá poprava líčí mimickou hrou přibíhající Ruth. Zaha, Vražda Podobně je tomu se scénami vraždy. S tím, že se méně často vyskytují v epopejích a častěji v kriminálně psychologických dramatech, jež jsou už samou svou povahou mnohem komornější. Kondenzace filmového prostoru tu usnadňuje zachytit vraždu tak, jak se odráží na tváři pasívního světka. Originální docha se zdařila Klementovi v krysách. Probodnutý Dalio se posledními silami chytá rozvěšené záclony, která se pod tíhou jeho těla rovnoměrně trhá. Akustické metonymie úspěšně užil Duvivier ve filmu Pepe Lemoko, kde zabitý Regis svým padajícím tělem spouští Ariston. Zachá. Hrůznosti. Opisem se naznačují scény překračující věmové schopnosti průměrného diváka. Kulminačním bodem Frendova krutého moře je scéna, v níž kapitán anglické lodi musí hlubinnými bombami roztrhat trusečníky jiné anglické lodi, kteří očekávají od bratrského korábu pomoc. Nevidíme těla roztrhaná výbuchem, je na hlavy těch členů posádky, kteří pozorují výbuch, opíší charakteristický oblouk. <kly> Projevuje se tu určitý vývoj filmového umění. S postupem doby přišli tvůrci k závěru, že vhodná narážka na sebe vzrušivější čin působí neméně silně a vyjadřuje režisérovi záměry přesněji než sám čin. V počátcích kinematografie vzniklo několik filmů, které jsou dokumentárním záznamem sebevraždy. Ve francouzském městečku Trelon si jakýsi mladý muž střelil do úst, do nichž předtím nabral vodu. Ve městě Laval vstoupil nešťastně zamilovaný majitel kina do klece Salvi, kteří ho roztrhali. Kamera doslovně zaregistrovala jejich hrůzné činy. Nechceme upírat těmto strašným dokumentům, zajisté blízkým pornografii, imanentní emocionální sílu, ale pochybujeme, zda se tuto sílu podařilo podřídit nějakému nadřazenému uměleckému úkolu. Naproti tomu se snadno podřizuje autorskému záměru scéna sebevraždy atomového fyzika z Kremrova filmu Na břehu, který se zavírá v garáži, když předtím spustil motor. Scéna je uzavřena jakousi přirozenou zatmívačkou. Obraz mizí v hustých kotoučích výfukového plynu.